tardes Xisco Benvido ben Te Temos, que decir, ben temos que decir a nosa xente que Xisco Feijó é un cantante premiado bailador, coreógrafo, presentador de televisión mestre da de detrás, profesor é eh, eh, eh, grande grande para, para todos os galegos en Cataluña, posto que está ajudándonos a, a confeccionar algo moi importante sí. que se vai a celebrar o día 10 de decembro non? Bueno, má, máis, máis que más que ayudando, eh, eh, quiero quiero darlle vuelta un poco a tortilla. Yo un cindo decía también en un en una entrevista decía eh... Eh, o, o agradecido por ter contado comigo para este proxecto teño que ser eu. Vale, máis por que vale. no, oh, no, no, no. humilde. Logo, logo falaremos contamento de eiresme entender o que qué, pero... qué humilde, <risa> que é humilde, que é humilde na túa De verdade que mira, puxemos precisamente a ses de sí, que é o último traballo sí, que acaba de sí, presentar sí, diante precioso, eh? sí, sí, un mes. <risa> bueno, para recibirte porque ademais vai ser unha primicia o, o que vas a facer ou que nos estás axudando a facer para, para, para o día de decembro. Sí. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, eh, tampoco vamos a descripar el pacero pa que ya estaban en diciembre, pero sí es cierto que eh, si algo hay que resaltar lo que vaya a acontecer desde diciembre es eh, que por quizá primera vez, mm. eh, creo que es la primera vez, eh, que un grupo de personas con un tema, un amor increíble y una dedicación excepcional e impagable tiberon a teima xurrindo dunha primeira idea de dúas persoas uh -huh. de xontar a toda a colectividade de Galega de Cataluña uh -huh. para facer eh, bueno, un espectáculo que non se trate só dun espectáculo un musical realmente uh -huh. pero que seja un homenaxe un homenaxe clara donde os protagonistas son aquelas persoas que durante os anos 40, 50, 60 70 uh -huh. eh, pois emigraron saídos de Calqueira, Vila, de Iña ou lugar de Galicia a unha nova vida aquí en, en, en Cataluña. Uh -huh. Y homenaje va y cara a él y esto es un espectáculo creado eh, eh so, so indicado para ellos eh los eh, eh, eh, no que participan. Afortunadamente podemos decir ahora uh -huh. una representación dende mais de cercana, más cercana, más cercana entre Jesús tuvo de todas las colectividades gallegas de Cataluña. Uh -huh. Vas nos, vas nos poñer eh, en, en, en, en, en moi alta categoría, a verdade é que para nós eh, é un placer prazer yo honraterte como profesor e ao mesmo tempo intentar darte a coñecer cousas interesantes a nosas novidades eh, e primicias importantes. Bueno, como se trata, como son os alumnos que tes? Mira, os alumnos que temos, porque esto sí, dices me permitir un duquiño, claro, claro. eh, o, o inciso, claro. eh, un espectáculo de estas características no lo no puede hacer una persona sola. Ben no. cierto é eh, que a mí me pusieron, ou chamárome como un director general de todo de este to espectáculo, pero estamos a falar dun equipo multidisciplinar brutal, está? O novo, pero non novo, novo guapo alto, <ríe> eh, po, por pobredade que o, O, o brutalísimo director artístico, mestre de baile de cultura tradicional que Artur Puga. Sí. Está co te que a cono desde mm, toda a vida e claro. está a facer un traballo que eu estou de verdade, estou estou, por eso que digo que estou agradecido eu que me chama porque con <risas> ese equipo Xurxo Gándara de Sinfon, un músico, un músico de renome un músico de titulación y músico que sabe en todo demostrado na hora de como saber gestionar equipos uh -huh. grandes de, de música y arrazos ensucais. De sí, y sí, depois sí. de eso está todos esos equipos administrativos, etcétera, que que es que es una locura, una O sea, que está satisfeito, non? o traballo que feito. Estou nerviosísimo, de Como va? Bueno, eh eh te nervioso, emocionado, eh, cuidado. Como tarán, como tarán os actuantes en topo? nosotros inda máis seguro. Inda máis seguro. Armando, el pontillo, el Armando, como estarán os actuantes? Sí. Pois pues temos unha equina na conexión, que o él el. Sí, sí, <risa> no, al... mellor mello dito dos. <risa> dos, sí. dos sí, exactamente. Sí. Bueno, nervioso, nós somos aficionados ao teatro, temos unha compañía que se chama Anduriña e que tamén participa nese traballo. Sí, ¿no? que, sí sabemos, que, sabemos. Que son, son os de Rosario de Castro-Carnoña. Pero, pero sempre que apareces nun, nun escenario, oh. n, o nervio... Bueno, ti se hablo mellor canar, De bueno, bueno, sí, sí, sí, sí é certo, está. É certo. Pero, pero despois O que se disfruta o que, Un intenta mm, amosar E o que se disfruta facendo O que nos piden É extraordinario E ademais, mm. despois, se si ves que o, o público Pois se sinte a gusto mm. É algo, é algo sí. que Unha satisfacción máis grande Casi che pagaran sí. eh, No, no, porque eh, nesta vida Hai moitos xeitos de cobrar E vos o sabedes, claro. sí. quero dicir Non só o diñeiro रे xe o mundo, fortuna, sí. afortunadamente, claro, afortunadamente. Eh? O sea, eu teño estado en traballos, o digo así de claro, eh, que me resultaron ben sin xe lo que facer, me pagaron moito e me sentí mal pagado. Uh -huh. Digo en serio, e <risas> teño estado en traballos onde aquilo era unha complicación increíble e non había presuposto e e foi unha persoa máis mellor pagada deste mundo, sí, porque sí. hai outros factores sí. que fulurent todo isto, que eh? a, a confianza que depositan en ti e o oh, cariño e a xuda é ese momento onde o teu traballo está se convertindo, en vez de ser un traballo está se convertindo nunha nun ilusión calador maior sí, sí. Es, eso non ten precio non, non, non eu queria dicir a Cisco que fue lo que le dijo Xavier cuando subió a su escenario, porque Cisco, hay ah, estoy... ah, un escenario, que, est que estuvo, 25, echa... sí. estuvo 25, estuvo bueno, 25, no no bueno. sí, sí, sí. yo no sé qué le dijo los lagartos, dicho, que tú no paras, Los dos, los dos, los dos son grandes artistas ¡Oh! Xavier, Guía, C. Maestis, todos son grandes artistas ¿Sabes qué pasa con Xavier? Que nosotros no hemos tanto tiempo Y nosotros claro. nos respetamos Queremosnos muchísimo, coño ¿Qué, qué pasa? Que es, ahora, cuando él vive la profesora de él y la niña Pues el se cada en los en sus últimos años eh, Cadramos un poco sí. Pero aquí, a, él sabía dónde se metía A mí que no me proteste Él que me dijo ¿Estás sí. en Barcelona? Bueno, bueno, bueno Cantas conmigo, cantas conmigo? conmigo Xavier no sabe dónde te metes Y así fue Oye, ja, Jesse, si fue el bicho, me mandame un parrata dereteras, de Saoito. De ah. de, sí. de bailo, baile, baileo, baileo, Artur, a parecer más tan chugueiras, bailar tan chugueiras, cantar más sí. hasta... bueno, bueno, bueno. Eso bueno. fue un concertazo. Los sí. Foy, a ma... ver, fue una noche fue hermosa. Más si, si. bueno en poder. Sí, Armando sí que estuvo, pero, las lástima que debe ser una cosa fantástica. vos Maravilloso, me, maravilloso. Me, me, me. Bueno, maravilloso, maravilloso. Vos divertiste. Mira, elis entre Artur Artur, Chisco, eh, Xaviera, as Tanchogueiras, Todos. as Pandereteiras, aquel escenario xa non dá para premais. Sí, sí, sí. Bueno, e abaixo, no, no, no, porque o millón non gollaba, des polos laterales, todo o ah, sí? mundo que non ten o nome de Díaz, nin Feijón, nin... Nada, nada todo el mundo bailando con sí. ilusión brincando fue una <risa> fiesta continua, yo creo que fue un um concerto de Xavier que duró 3 horas porque sí. directamente se le fue de las manos <risa> <risa> afortunada, bueno, afortunada pero... y alegremente pues... De verdade que sí, sempre, sí. sempre nos alegrades cada vez que vintes por aquí calquera sí. de vosoutros, non, os que os que por certo, eh, eh, teño que felicitarte tamén por outra cousa, porque ese concerto de foliada que hai te un tempo vi nas redes sí. con Franxi González de David Salvado que, sí, sí, sí, verdade, sí, sí, é un sí, sí. outra celebración galega algo fora de serie, non? A ver, eu teño a fortuna, é unha fortuna miña, eu non digo máis calun que falo do teu, é unha fortuna de de que, bueno, de, uh -huh. con a edade que teño de haberseme criado con xente que o xente é un artista recoñecido sí. e un levo tamén en todo o mundo uh -huh. e eh, aparte, vos refiro a cousa, se ti vas comer un día un sitio e eh, aquí comida está espectacular o ambiente cálido agradable, tú non volves. <risa> claro <risa> pues no. ¿Por porque, está, porque nos gusta tanto Víranos todos aquí? ¿Será por algo? Bueno, <risa> bueno, <risa> sí, sí es que no, no, no, de verdad, como sea, si sí, sí, no nos gustaríamos Según es? la cuestión de que paguen mejor, paguen peor Que siempre fuéramos muy bien tratados en ese en ese tal Pero que da gusto, da gusto Da sí, sí, gusto aquí, da gusto a aceptación Da gusto ver que un artista galego taca un traballo discográfico e colle ben aquí, uh -huh. non sei eh, aí as testas do sitalet, as de Cornellada, mi igual, eh, por decir sí, algún sí, man, sí, sí, É que, que os dous días están as centradas con vida. Si sí, sí, sí. sí, temos ¿sabes? que temos que traer a máis, vale. eh, a, a de Mento, vale. por exemplo, o a ah, a Francieira, Francie, que veña aquí que acompañía, por favor. A Paga a pena e además eh aí tocáceme na fibra, eh. Eh, además unha tanxogueira, estás ti, está Arthur, estás bueno, co sí, tiña que vir, non? Fala, imos falar serio. Eu non estou. Bueno, eu Stephen bueno. na compañía, eu estou en alma, pero como empecé co rollo, co, co disco rollo decir, mira que me chamo hombre disco rollo. Eh, como empecé co disco de peixe, sí. Johnson, foi na pandemia. Tuvemos que ir adiando, ahora se graba ahora Fran tuvo que ir adiando Claro, claro Y cuando podemos hacerlo tuvo que ser toda vez Y yo tuve que me apartar un... un, un Unos días, un, sí. un, No, un anaquiño un tiempo porque ahora mismo no bailo en compañía Pero son un más, vamos Claro es eso, digo. Por eso te menciono, Chisco, no. o de mente eh, Nada, que... trémulo, no, es que... Ojalá, ojalá, trémulo, ojalá, ojalá. Ojalá. Por favor, no duvidedes, de verdad en... Me da igual si hay algún empresario por ahí Escoitando a a radio, <risa> que pone a cartos eh, que de verdad, eh, digo, es <risa> eh, lo, eh. Eh, un espectáculo Que paga pena solo ir a velo salir esa es unha persona nova. Sí, sodes sodes sí, un, sí. un espectáculo todos os sí, que sí, estades aí. Sí. Eu a verdade que o pouquiño que que me deixaron ver, que ademais mandárome un, un vídeo. Sí, eh, Fran sí. precisamente mandou un vídeo no, eh, no. eso é eh, é eh, fantástico. Esta no, fe... tamén unha unha, unha tan xogueira con él, non? Sí. Está, está Aida Tarrio, Aida. Tarrio, Aida tarrio, tarrio, sí. tarrio, Pero sí. tamén hai que contar que Francia Ira é un rapaz natural, Naceu en unha aldeña chamada Espiñairido enri, a San de Ribeira logo, non? Ah. Eh Isto pertence, está o cabalo entre Corrugedo e Olveira, que son as parroquias. Uh -huh. De aí, desa zona tamén da Giño, eh, o da Giño do lado, giño, de Aida. Sí. Aida. Aida. Entón, eu recordo a Aida, cando eu estaba con Franda daqueles tempos, te, eh, recordo a Aida con sete anos bailando, frente por frente, con a, a nosa máis medallista maravillosa, Ana Peleteiro. Ana, sí. Ah, sí. Que bailaban Taúme de Olveira Taúme, sí, sí, sí Taúme, sí, sí, sí. y yo vamos, teño grabado eh, Aida con siete años ya bailando Y Ana Peleteiro de diante bueno. <ríe> O sea, <risa> es que somos los gallegos Fantástico, no, eh, no bueno mente, <risa> Mencionei eh, De mente, pero también Hay que mencionar Peixe, Peixe también lo puedes traer aquí, ¿no? También Hombre, estaría encantado eh. xa hay, algo, hay alguna tentativa por ahí O que pasa que, bueno, a sí. ver Yo también soy consciente Eu mm. creo que paga pena. Eh? a ver Non vou falar mal do meu producto Pero a ver, es que a min costa custa me, Tu me conoces, como do no cedes mos dous Cústame moito jabarme a min mesmo <risa> Pero si sí é certo que este verán Tuvo moi boa acollida o E sea, mal, mal, non me vai mm. Que pasa? Que é un espectáculo Que leva moitos músicos Porque eu, si gaño un peso menos a mi igual Pero a min a música encantame mm. E eh, non somos nove músicos no escenario facendo un espectaculazo así sí. lo digo. pues a ver, eh, non sé como fai como fai ses, pero ses ten previsto vir aquí, eh, xa, xa, xa nos bueno, sí. fixemos que saibas unha cousa, nos precisamente fixemos de talismán para ela presentámosla aquí ¿Sí? e eh, eh, a partir ah, de eso, pois, pues, anualmente pasa por aquí, ou po, por, por hospitalet ou por sí, outra no? pero mm, hai que preguntar a ver cuáles son os contactos que ten para decir y, temos que traer tamén a peixe <risa> Mira, hai un sistema que o é cando ti, por exemplo, alugas sí. un lugar imagínate, vou falar dun eh, un sitio que me encantou, non fora nunca eh? o traicionarios, bueno, sí. pois ti o pides, cede enxo alugas e logo vas o que poida ser a entrada uh -huh. eu teño que, que pensarnos moi ben ese, ese tipo de cousas, porque nove músicos traslados de la claro, licea claro, vamos a ver, e eh, bueno e eu, todavía hai que decir e eso, si, sí, quero que os aibades e é do pouco que me gabo, pero me gabo que eu desde minuto un, aí, así fora meu irmán de su minuto un, un ensayo e dun minuto de gravación eu a xenta tiron de alta e paguei un xualdo claro, e, e para eso, e aposta, e, para eso un xe ten que pedir un crédito claro, e non a ver, a ver. se piso, fai un disco claro, e isto sí, sí, sí. hai que amortizarlo e eu ahora mismo non me podo arriscar a, a ir a sitios perdendo cartos claro, no, claro, no, no, Lóxico, no, no, pero, eu, no lógico a, a ver, eu comento uh, públicamente porque si, como te di si hai algún empresario que está interesado, lógicamente que, que se ponha en contacto contigo bueno, pero re, nos fin... facemos camisetas con seu logotipo <ríe> non te preocupes <ríe> lo, lo, no, si, aquí de frente no corazón a, in a inversión, a aposta sí. lóxicamente ten que ter un un, un, un respaldo un, sí, un, claro. un, un uh, resposta bueno, pero, pero Jolín, que amagua ah. é que estemos tan longe para que non podamos disfrutar de moitísimas cousas que tendes aí que está desfacendo en Galicia extraordinarios é que, sí. que, que, que a administración tiña que poñer máis sí, em, bueno, empeño mais. para poder ajudar a todos os grandes artistas que temos aí exactamente afortunadamente vivimos e vivimos porque vos tamén vivides e eu sei nun país que se chama Galicia ainda que tedes aquí vos vivides en Galicia eh, eh, porque vivides a Galicia desde, un, desde outro lugar pero dentro dela ou seja é claro como como toda esta xente que vai participar neste espectaculazo que son casi 300 personas eh, eh, eh, eh, eh, mirase de longe uh -huh. eh, mirase de longe que vive en Galicia noutro lugar pero en Galicia e sí y afortunadamente as cousas van evolucionando E non digo que esta administración sea mellor ca outra, peor ca outra mm, sí, Pero si sí, é certo que Galicia No aspecto cultural, e por unha cuestión lógica Tamén e obvia, era que en Galicia Sempre hubo moita música mu, De muitísima calidade, é o que sí. empezamos todos mm. Dentro das asociacións No afeccionado mm. Mm. Entón claro, tú eres unha administración O te has pagado xa por dors duros e por un bocadillo A que sí. vas a invertir en cousas máis grandes Claro. Sí. entonces bueno, pouco a poco creo que sí que van evolucionando van entrando un poquiño en corda e os rexedores que están van sabendo un pouco máis do que teñen que rexer que na antigüedade vos sabedes que o primeiro que lle tocaba sí. metían unha cultura, outro urbanismo eu conocí unha concelleira para descanse, non vou nomear porque me caía moi ben que foi concelleira de cinco cousas diferentes en cinco legislaturas e hai que ser moi estudiado para saber de todo non sei se me entenderé sí, a minha sí, en sí, reflexión, sí, pois pero... pues eso Eu refirme a iso por o feito de que moitos artistas galegos, mm. poetas eh, e, outros, e outros grandes pois Están tendo repercusión, además tendo premios eh, a nivel nacional sí. bueno, bueno, como, como ten que ser, Galicia sempre foi creativa E salimos, saímos dunha cultura que se estu, eh, a, a cultura galego-portuguesa, na cuestión da lírica Estúdase en universidades de todo o mundo claro. Menos sí. en Galicia Menos en Galicia eh, eh, eh, pues, eh, sí. miña, miña bisaboa falaba prácticamente en verso É claro. así E, sí, e vos sabedes ben Porque tú Armando eres unha terra Que non me digas que non hai músicos o peor, o peor gaiteiro da Fonsagrada Era boísimo Hombre sí. eh. pues era eso, boísimo, che, a musicali... eso che queria dicir eu Elina Fonsagrada Sempre me preguntan cada ano uh -huh. Digo, hai moito que non veis a xisco Home, eu neste verano Bueno, si hai pouco que o vin, Tuvemos falando ese algo Dice, falando Ele que querente moito Bueno, querente que non deixe E eu a eles, vos contade que todo o que facemos Tanto, mira, falo por xa o pola propia SES porque nos conocemos sí. que podría decir mil nomes Franciera nos quizás somos o que somos hoxendía e podemos seguir adiante porque hubo xente mm -hmm. como toda esa xente que tú me estás nomeando na Ponte Sagrada na esquina na Costa sí. de Amor abaixo, sí. que abreu a porta puxo café puxo cama puxo comida sí. e se cobrar un peso nos enseñou todo o que nos enseñou sí, pues e eso non eso nos no podemos esquecer Inve nunca na vida investigador e recolleita de, de, de pezas de sí. traballo precisamente naquela zona por certo outra vez porque me, ahora me acabo de lembrar que Peixe y Andorinha es ganador y es lo arritmado, ¿eh? Sí, Facemos sí, sí, sí, sí. <risa> <risa> unha gala, facemos unha gala, bueno, fan unha gala en Santiago o día 15, co cual ao acabar o día 10, aquí eu isto mentido que preparar o outro, mm -hmm. eh, onde vamos, bueno, imos recibir ese premio a Ana Moura, unha grandísima cantante portuguesa e mais e vamos, é o primeiro premio que me dan da vida, porque a, mí a lotería non me tocou nunca Bueno, poco, pero van che tocar, <risa> tocar, máis, posto que non somos talismán para as persoas que te. como che vai tocar máis. Ei, <risa> Eu mentres vostedes estemos Non o sé, ao lado todos xuntos penso seguir nesto pero isto vale, sí, ten que ser un traballo de fondo e de colaboración e sí. que non ten máis importancia un director dunha dun, dun escena sí. que, que a persona que está de detrás sí. que unha persona que acende as luces todos Bien. somos necesarios claro. mentre aí vamos todos, traballar xuntos claro, claro. vai nos ir ben vale, sí, sí, vale. sí. bueno, eh, Eu hai unha cousa que me sento ledo sí. de que me han pois para esta obra Que te coyeran, sí. Que me coyeran. Sí. Hombre, claro, ¿cuál es? Eh? Perdona, ¿qué? Porque... A obra esta, Dos Mundos. Ah, vale, vale, sí, por eso, queríamos voltar otra vez a una exeración Dos de Mundos. ¿Ti... Deberíamos. Sí, ¿verdad? Si sí, ah. sí deberíamos ya falar, ¿por qué hay que falar? Bueno, eh, me parece que ya los que en enxegar ahí van, van que tener... Ay, no, hoy oh, ya no hay entrada. En, eh. ...enchufe especial para poder coyer sí. alguna entrada, o pagar algún palco porque me parece que no hay... Sí, non hai moita entrada que xusto no, no, no. xusto eso é un tema que aínda que eu empatizo e conheço e teño información non no levo yeah, non é claro. for a xaquearme claro, porque isto está dividindo departamentos pero tamén vounos defender hasta morte e <ríe> tanto defendo simplemente por unha cuestión porque deixaron a piel deixaron os seus cartos persoais sí. hai deixaron os cartos dos seus centros dos seus socios en que isto sí. acontece e foixenos pois as mans Sí, sí, sí. ¿por qué? Porque nos pensábamos que iba a ser un espectáculo Que bueno, sí. oi, cuidado en ser un liceo eh? sí, Cuidado eh? en uh -huh. Tardou dous minutos en, en acabarse todo sí, sí, Esto sí, teña sí. que ser Palau San, Do, San Jordi 15.000 personas <risas> Que ainda caben máis sí, sí. sí. Bueno, o caso sí. que Tamén é un, é un marco excepcional Un marco extraordinario Uau. Lógicamente sí, vai a ser una, un, un acto es, es, es, es, Extraordinario ¿no? sí. Pero mm, mm, A ver, ti dis que vai ser un concerto que, pero que, non, que musical, pero que ademais transmite algo, non. Eu quero que transmite xusto? No es que queremos es contar una historia, contar una historia desde el punto mm. de vista, desde sí. fuera desde de dentro. Ah, sí, sí. Eh, a ver si me puedo explicar. Eh, estamos a falar de la historia de Calqueiro, durante nuestro momento, de mm. eh, que, que pudo ser exactamente así o pudo ser parecida. Mm. De que salió de otro pueblo, de ese país, que trabajó de algo, luego trabajó de otra cosa, luego sacó aquel choy, luego marchó otra vez a Galicia a casar ah, sí. pues, Se cadra de aquella a una mujer, por muy tomoso que tuviera, estuviera a falar con él y estuvieran comprometidos sen casar, do problema me deixaba marcar así como así como. Claro, daquela no, eh, no. no, no. Entón, claro, cuidado. Entón, uh -huh. el eh, Beuspequí fixo que tenía que facer, unha vez que já tuvo aquí a cousa un pouco segura, marchou para lá, casou alá, e xa viñeron unha muller e el fala de toda unha vida. Toda uh -huh. unha vida aquí, sí. unha vida aquí sendo galego aquí, recibindo e dando moito, porque sí, non sí. esquecer que a migración galega e eh, non só por mandar billetes para facer sí. casas, Vamos a falar de outra cosa. Cantas empresas non hai en Galicia que empezaron moi pequeninhas eh, comercializando Botelo, por exemplo, eh. e agora teñen unha proxección internacional gracias tamén aos eh. galegos que foron fora e montaron negocios fora. Sí. Eh, pois pues, todo iso fai que isto uh -huh. seja unha rede como, eh. como a raíces dun árbore onde todos nos alimentamos uns dos sí, outros sí, sí, e sí, estamos dentro sí, de Galicia hiperagradecidos, hiperagradecidos uh -huh. a que iso acontecera para poder modernizar un país que tristemente... Estaba como estaba. Exactamente. Mm. Pois pues vai a ser un acto especial e Eu... extraordinario, sí, sí, ser fabuloso. Vamos a disfrutar. Vai ser emocionante, vai haber risas, vai haber chorros, vai haber sorpresas. Sí. Sí. Realmente no so que pretendemos montar un musical, todo con gente afeccionada pero superprofesional. Eu teño traballado a nivel profesional. E no fai falta que o persona tenha un sueldo para que poña mala cara. No <risas> si me, eh, sí. eh, eh, si... aquí aquí o 99% do personal estivo a que te mandes a que sí. tú digas si hay que cambiar cambios si que hacer país y tienes que quedar un martes eh, porque te quedan dos días más? mira yo iba a marchar para Galicia o, o, o Luz que tenía cosas en Galicia como pueden cambiarlas estamos hablando desde una cafetería maravillosa que se come maravillosa fino, en fino la plaza del hospitales ¿Ah? y, y marcho y marcho y marcho esta tarde el Mouche, sí, pues, que me estaba. Sí, sí, sí. Já che dixo Armando que que, bueno, que teñas unha boa viaxe por, antes, de que, é, antes sí, de que terminemos a, a conversa. Escoita, sí, sí. <coughs> perdón. non eh, sí, no te preocupes. Con, continuamos falando de, do teu traballo tamén pois pues, na ETAD, non? Sí, eh, eh, esto si sí que tiño que decidir, un pouco pouco dado contar estas cousa, pero unha vez que empecé con peixe eh combinei peixe quatro num momento muy complicado porque uh -huh. era a la pandemia y, y ser o sea para cualquiera los compañeros de atrás uh -huh. para mí para todos incluso para los alumnos fue un momento complejo porque ah, sí, sí. dar clases de música con esas restricciones sí. con las ventanas abiertas no me dio un inverno uh -huh. con gente cantando con una mascarilla sí. fue duro y eu eu reconozco que a mim por ejemplo la mascarilla fixome moito dano nun sentido eu dando unhas clases eu pensaba porque é unha cuestión de adaptación que a xente non me escoltaba e berraba <risos> berraba que non está escrito e fíxeme dano na grus sí, claro. e, e logo tamén hai que contar que foron 30 eran sei, tantas horas de clase á semana e logo mellor ter tres concertos nun, uh -huh. nun fin de semana tiven que tomar unha decisión e despois de 25 anos pois pues me tomei un descansiño na netra. E sí. eh, eh, confiando en que este proxecto meu pois pues, vai un pouco adiante. Se si non vai adiante, mira, as cousas que eh, decían, decía a Mai de Francia, era que lo que era, que decía que as feitas son as que valen. E eh, sí. sí. sí, sí, sí. entón, mira, as veces hai que fazer. É eso, si, si non te decides, non, non, non tens. Claro, claro, claro. claro. Lóxicamente. Agora por... netra, que dunha compañeira que, que de lugo, por certo... Eh, chábase de Carmen López, que es una maravilla una cantante eu, brutal, ejercicio todos os estudos na atrás rematou nos concerto e que é que gaiteira de título, quero decir, acabou todo o conservatorio, os 14 anos que se pasan no conservatorio para ter un título, é la ternos. Eu... E ela é a maravillosa mestra de tratadora no lugar. Ao teu seguido, bueno, eu eu quería mencionar eso porque o teu traballo aí foi enorme e además durante muitísimo Oi, tempo aí, entonces eu por eso, por eso mencioneiche eso, que nun, uh -huh. espero que non te molestaras, non? No, que non me molesta. Eu quería facer un sí, para que os nosos ointes souberan de de, de sí, sí, todo sí, sí, eso, sí. nada máis, non. Aetrat que a escola municipal de música de de, de Vigo, de, de, de música tradicional, todo o que é un fito histórico sí. comparable a eso a nivel municipal non hai nada en Europa. No. É a única cidade sí. que ten específicamente sí, pública, sí, sí. pública, unha eh, escola eh, dedicada A música... Eh, Tradicional, tradiciona. sí, sí, sí. ¿Eh? Eh, o sea, para mí, imagina, ter traballado allí, eso vai no alma, no corazón, no orgullo, na ilusión. Y un honra e sobre, y, y eu son desa de casa toda a vida, eh? E é un honra para nosotros terte aquí con nosotros a, a, a, falando se... non somente do teu traballo, dese tal peixe que, que queremos que veña por aquí, senón tamén de todo o que nos estás... A, a, a, a contar. Amosando. Por certo... Na, na televisión, no, no luar sí. tamén te chaman moitas veces eh? últimamente, sí. non sei se, tuve que decir espera un momentinho que teño <risas> no, nin tuve que decir a verdad que tamén despois de pasar tantos anos, eu empecéi no luar non o ano, 98 estuve seguido todos os viernes hasta o ano 2004, 2005, logo a partir dai foron eh, como as, uh, as marismas do Guariana si, ¿no? si Pois eh, un ano foi un furado de baile, outro ano foi un tal, logo non paramos de ir, porque esa é familia tamén. Claro. O, claro. Pero é, eles saben que no momento que tal chaman e contan comigo e eu sei que conto con eles porque xa o teño peito eh? Claro, e um, tanto que E iso non sei que non ho enxuje, que unha relación que pasa de profesional a personal, claro. Si, si, si. Si queríamos decir que hoxe, hoxe, é un día para min moi especial, e hoxe as nove da noite, mm. nove da noite, Eh, que esteans atentos porque esperen o videoclip. Ah, ah. Aí por pues, da noite. hai ah, que, que estar ao tanto. Sí, sí. Eh, tamén teremos ensayo me parece que antes da inauguración, ¿verdad? Un ensaio aí do no día 9, me parece. Aí o día 9, o día 9 temos ensaio xeral de, de unha xeración dos mundos, o nome é eh, unha xeración Dos mundos sí. Temos ensaios xera lo nove Pero eu particularmente, tanto Artur como tal Imos ter consiñas eh, Este sábado todavía hai un ensayo de, de un grupo de homes cantadores maravillosos sí. A seis da tarde sí. eh, Digamos que esta roda non para No, ah. no, no Tentamos que non sexa estresante Que seja levadeira dentro das posibilidades Pero non para hasta ese día Pero sí. quero que tamén pensedes Esta noite participantes Que eh, quero que pensedes que que mm, o feito xa foi feito, quero no. dicir, o noso día colofón non é o liceo. Sí. O liceo ten que estar agradecido de que toda a galeguidade este eh, alí encería claro, con esa energía, claro, vale? Pues, Hai O trabalho empezou, cando empezou, e aí empezou de verdade, eh, digamos, o agradecemento a todos nós. Claro, moitísimas sí, gracias. As bueno. gracias temos que quedarnos a ti, ti como profesora e mestre. Escoita, eh, eh, a ver, que gravalo para despois darlle ah, vento sí. para ahí que... Está. Que quede, todo que, que quede que aquí, quede documentalmente eh? para que todo ese isto poida, poida disfrutar. Aquí que saibades que eso si sí, onde estou eu, tamén onde estar tú, onde estácote ta e tal, onde chamamos tiporo si, con cabeza. e <risa> <risa> si sí, vai ser grabado profesionalmente, vai haber sí. unha publicación, pero eso todo será despois e con un poquiño máis de calma, porque vale, bueno. Claro, as As entidades, as coletividades, vos, como persoas, tendes que volver un poquinho a vale. nós Temos que volver a unha vida un poquinho máis normal despois <risas> desta de preciosísima eh, eh, eh, e impagable loucura que estamos a facer. Sí, haciendo. sí, sí, de sí, verdade. Sí. Sí. Oye, entonces hoxe, as nove da noite, non? Hoxe, as nove da noite, videoclip... Xisco, si feijo, uh -huh. eh, en Youtube, Xisco con X, eh? Sí, sí, sí, sí. Eh, Ame, claro. Xisco con X, feijo... Estreno porque hoxe un día especial, non quero falar nada máis desto, faise vale. un día especial e sí. como un día especial hoxe estreno un videoclip e sería o último videoclip do traballo peixe. Vale. Eh, o, o traballo peixe ten o videoclip de peixe, ten o videoclip de animal e este o videoclip de animal limbe para vale. un, un, digamos un poquiño pechar un pouco ese traballo de peixe, vale. o ano que vem todavía estarei con peixe xirazo. Uh -huh pero xa preparando un segundo traballo. Eu solamente che quería dicir que quando cantáches lino luarre e todo eso, que cantaxe con traserranco. e tiñas un sombreu, Por certo, que o sombreu quexe de maravilla si poñendo. <risa> Pero mira, sabes que me pasa con os sombreros A mi un xóstame moito Pero como se me que que non ten cabeza non o necesita mm. Pois pues... <risas> sí Xa sí. xa pues pues Mira, eso foi unha intervención maravillosa Pero eso foi con Fia Deiro sí, sí, sí, sí, A orquesta sí. do Fia Deiro E cuidado, no medio Si vos metes tamén en Youtube que está aí Ou sí. na miña página web Si, si, si Nese intervención tamén está Xurso Gándara, que é o director musical do espectáculo de unha xera hace un dos mundos. Mm, curiosamente, curiosamente, é, é está ali él tamén tocando, e foi, bueno, é, é algo maravilloso. Agradecemos xe moitísimo estes minutos que nos dedicaches eh, que puidamos decir a nosos ointes que, que estean atentos a tanto traballo que estás a facer eh, eh, non somente a conversa que tivemos, que despues grabaremos que, que xa mandaremos no seu momento, como unha grabación ou como un audio que, que, que nos queda aquí na nosa documentación e eh, eh, eh, bueno, que teñas unha boa viaxe e eh, ata eh, máis vernos Non lle fagas bailar ao piloto, eh? <risas> Mira afortunadamente vou en avión, afortunadamente non conduzo eu <risas> <risas> <risas> que se si non íbamos mirade, eh, ante todo agradecidos a vos vémonos pronto porque participares no espectáculo eh, eh, ben sabedes que coven que nos levamos hasta ahora malo será que nos levemos o que nos quede de vida <risas> sí, pues, exactamente, si sí, señor que sí, moitísimas sí, gracias, gracias eh, sí, sí, unha parte muy forte, moitos vídeos unha parte muy forte